Балабан запевняє, що продав на толкутці. Але ж бреше. Не міг цього зробити. Толкучка для нього смерть. А слідчий вірить йому. Вірить, бо так легше. Не треба ускладнювати собі пошук. До того ж Балабан міг вчинити злочин не сам, а з кимось. Вони могли поділити речі. Можливо, ще один пройдий світ гуляє на волі. А другий... Нарочито не виказує його. Чи то із солідарності, чи з боязні, бо за групову крадіжку дають більший строк. «Я правильно розумію вас», – втрутився Шульга. «Вранці допитуватимемо Балабана?» «Так, звичайно. Треба взятися за цього домушника». Льоха з цікавістю дивився на цих двох нових начальників у цивільному. «Безперечно, начальників». Сюди в тюрму не начальників не пускають. А це начальство і, певно, досить високе. По один уже літній і тримається владно, а другий сухий, очі пронизливі, наче зазирає тобі в душу. Що ж зазирай, а чи що побачиш? Балабан сів на запропонований йому табурець. Під грудьми йому замолоїло, що їм треба. Справу його в прокуратурі довели до кінця, скоро суд, а тоді знайоме життя в колонії. Не можна сказати, щоб розкішне, але у них своя братія, і можна якось перекантовуватись. Балабан запитливо глянув на цих двох. Старший трохи лисуватий закурив і підсунув Балабану дві пачки – сигарети з фільтром і цигарки любительські. Балабан витягнув довгу сигарету вищого гатунку, прикурив і пустив дим під стелю. Таких сигарет не курив давно, навіть у прокуратурі. Не кажучи вже про районного міліцейського жмикрута, частували тільки поміром. Що ж, більше начальство і сигарети кращі. «Гарні сигарети?» – запитав його полковник. Балабан схвально кивнув і з коса зиркнув на пачку. Це не пройшло повз увагу Козюренка. Візьміть ще, запропонував. Чи вам більше до смаку оці? Підсунув любительський. Балабан зневажливо відштовхнув цигарки. Коли вже нема іншого, пояснив. Не я ними, і дим не той кислий. А я іноді курю, заперечив Козюренко для різноманітності. Льоха подивився підозріло, чи не знущаються з нього? Отже, уточнив Козюренко, Ви твердите, що останнім часом, принаймні перед арештом, Не курили цигарок любительський? Ні. А серед ваших знайомих були такі, що курили любительські? Якась іскорка майнула в балабанових очах. Згадав Семена, і вузьку червонувату пачку в його руках – але, відповів твердо, не пригадую. Подумайте. Балабан на мить замислився і знову похитав головою. Ні, не знаю. Негарно Балабан виходить, перехилився до нього через піл Козюренко. Ви твердите, що під час крадіжки в квартирі Недбайла розбили вазу. І що на цій квартирі були самі. Як же ви можете пояснити той факт, що на тумбочці, де стояла ваза, Знайдено погашений об неї недокурок цигарки любительська. Балабан знизав плечима. А може, хтось зайшов після мене, я двері не зачиняв? Зайшов, посидів, спокійно покурив, нічого не взяв і пішов собі. Не робіть з нас дурників балабан. Чого б це я робив? Такі приязні й великі начальники. Не блазнюйте, перебив його Козюренко суворо. Експертизою встановлено, що любительську цигарку в обікраденій квартирі курили не ви. Курила людина із зовсім іншою групою крові. І ви знаєте цю людину. Балабан притиснув руки до серця. «Я був сам», – мовив, якнайпереконливіше. Подумав, що якась там група крові – це ще не доказ. «Ти виклади на стил козирі, тоді розмовлятимемо, а так?» «Він нічого не скаже» поки є найменша можливість відбрихатися, бо якщо вийдуть на Семена, докопаються до пістолета, а це вже у балабана мороз пішов поза шкірою.